Давно трохи пропололи, зате всередині приємно пахло висушеною деревиною. де де стояли вазони з якимись екзотичними рослинами, деякі з них сягали мені по плече. Я примостився в центральному холі, де було кілька потертих, канап, старезне піаніно, два журнальні столики і величезний плазмовий телевізор. Розкинувся на дивані, дістав книгу і став чекати на появу реєстратора. О 8.10 за рецепцією вигулькнула заспана мініатюрна дівчина. Я зібрав свої манатки і пішов реєструватись. Поселившись, прийняв душ, перевдягнувся, а тоді вирішив пройтись до Окленд-Сіті, центральної частини міста, здійснити Рего-конституровку на місцеву. Спати хотілося Цьому сприяла як різниця в часі між Києвом та Оклендом, так і смертельна втома після перельоту. Водночас розслаблятися не було, коли ми стільки запланували, що часу на акліматизацію не лишалося ні з першого дня, з першої години потрібно було братися за спів. Я розумів, мені слід увесь час рухатися, щоб не заснути. Правда, вже на десятій хвилині прогулянки стало очевидно, що до центру не дійду. Розтягнуся від утоми посеред дороги. Довелося скористатися громадським транспортом. Дочалапав до найближчої зупинки на Домініон роуд купив разовий квиток і став чекати на автобус. Саме тоді вперше спізнав Новозеландський. Можливо, я був надто втомлений, але вони здалися мені страшними, наче орки. Чекаючи появи автобуса, довкола збиралися кисляві жіночки з ластовинням на витягнутих лицях, ріденьким русявим волоссям і чимось, що нагадувало за розмірами, на перстки під лівчика. Я терочі щипав себе за дупу, щоб переконатися, що не сплю. Орки нікуди не дівалися і гарнішими не ставали. В автобусі було те ж саме. Я обережно розглядав пасажирок, вишукуючи хоча б одну для знайомства з якою. Мені не потрібно було б напиватися до напів кататонічного стану. І що ви думаєте? Жодної. Перше мені довелось поглянути на авантюру з іншого боку. Мені стало їх шкода. Маю на увазі новозеландських чоловіків. На коротку мить я дав слабинку. Схотілося знайти Грега Моргана, по-чоловічому обняти його і заплакати, а потім піти разом у бар і довго, і страшно пиячно. Я не розхвалюю красу України, навіть не намагаюся. В Китаї та Латинській Америці Зустрічав дівчат, таких же красивих, як і наші, але Окленд то щось неймовірне. Неймовірно страшне, мов офіційний вердикт. Нова Зеландія єдина країна світу, де чоловіки гарніші за жінок. У центрі першим ділом купив собі новозеландську телефонну сім-карту водафон. Потому поснідав. Апетиту не було. Я, селоміць, заштовхував себе їжу, тямлячи, що повинен швидше набрати сил після рекордного задіяльністю і за часом перельоту. Після трапези спати захотілося ще більше. Я почувався кабаном, що нажерся жолодів, готовий впасти рельцем у найближчу калюжу. Ледве примусивши себе піднятися, пішов тенятися, вивчав місто чи, мабуть, Удавав, що вивчаю, бо Окленд розпливався переді мною, наче акварельна картинка, на яку хлюпнули води. Звірявся з картою, приглядав найкращі місця для площі. Окленд – симпатичне місце. У 2011 році консалтингова кампанія «Меркер» Визнали його третім серед найбільш комфортних для проживання місць світу. Його випередили тільки Відень і Цюріх. Центральний дистрикт, що називається «Сіті», являє собою скупчення надсучасних висотних будівель, над якими підноситься «Скайтауер» – візитна картка Окленда. Примітка «Скайтауер» – небесна башта, англійською. Радіобашта в діловому центрі Окленда висота 328. Найвища будівля у південній південній. Має оглядові площади. У них також трапляються офіси компаній, невеликі виробництва тощо, проте ззовні. Ці райони разюче відрізняються від Окленд-Сіті. Вони заставлені переважно одно- та двоповерховими будівлями котрі буквально купаються в тропічній зелені, причому 80% рослин є ендемічними, цебто не трапляються більше ніде, крім Нової Зеландії. Найголовніше враження від Окленда скрізь відчувається, що місто не знало війни. Поряд зі строгими і модерновими монстрами, зведеними зі скла та бетону, Толі – то це симпатичні дерев'яні будиночки, збудовані на початку ХХ століття. Багато кав'ярин та ресторанів зберігають інтер'єр ще з колоніальних часів. Що далі відходиш від центру, то більше давніх споруд. У деяких районах накоче відчуття, наче ти опинився на майданчику, де знімають фільм про Лондон на межі ХХ-ХХ століття. Якби не сучасні автомобілі та зупинки громадського транспорту з цифровими табло, можна було б реально загубитися в честь. Зупинившись відпочити в парку Майерс, я поміняв сім-карту і зателефонував Наталі Пошивайло Таулер. Був настільки втомленим, що спочатку не зауважив, що поряд, працює.